Стівен Кінг, цикл темна вежа: Книга п'ята: Вовки калії. Розділ четвертий Бесіда. Один. Коли Роланд прокинувся вранці, Сюзанна ще спала, але Едді з Джейком уже були на ногах. На сірих кістках вчорашнього багаття Едді розклав нове. Вдвох із хлопчиком вони грілися та їли буритоси по стрілецькому. Вигляд того обох був схвильований і заразом стривожений. Роланде, нам треба поговорити, сказав Едді. «Вночі з нами дещо трапилося». «Я знаю», – перебив Роланд. «Ви були в тодиші». «В тодиші?» – перепитав Джейк. «А що воно таке?» Роланд розтулив рота, щоб пояснити, але потім замовк і похитав головою. «Якщо ми будемо розмовляти, Едді, краще розбуди Сюзанну». Так не доведеться повторювати першу частину двічі. Він перевів погляд на південь. Маю надію, наші нові друзі не перешкодять нам під час розмови. Їх це не стосується. Але в його душу вже закрадалися сумніви щодо цього. Цікавіше, ніж зазвичай, він спостерігав, як Гедді буде Сюзанну. Впевнений, проте не на всі сто, що розплющить очі саме Сюзанна, а не інша. Але то була вона. Сіла потягнулася, прочесала пальцями свої тугі кучері. «Що таке, котику? Я могла ще годинку поспати». «Сюз, нам треба поговорити», – сказав Едді. «Все, що захочеш, але не зразу». «Ого, нічого собі, та в мене все тіло болить». «Це від спання на твердій землі», – сказав Едді. «Не кажучи вже про полювання голою на болоті», – додумав Роланд. «Злий мені водички, сонце!» Сюзанна простягнула долоні, складені ковшиком. Едді наповнив їх водою з бордюка. Вона хлюпнула собі в обличчя, скрикнула і сказала. «А водичка не літня?» «Літня!» – повторив Юк. «Ні, я ще молода!» Засміялася жінка до пухнастика. Але ще кілька таких місяців, як ці попередні, і я посивію. Роланде, ви в серединному світі знаєте, що таке кава? Роланд кивнув. З плантації у зовнішній дузі, на півдні. Якщо раптом будемо проходити повз неї, назбираємо трішки. Пообіцяй. Обіцяю, запевнив Роланд. Але Сюзанна вже пильно дивилася на Едді. «Що таке? Ви, хлопці, якось змарніли. «Знову сни замучили», – сказав Едді. «Мене теж», – додав Джейк. «Це не сни», – мовив стрілець. «Сюзанно, а тобі як спалося?» Вона безтурботно глянула на нього. В її відповіді він не відчув ані тіні сумніву. Мов бита, як я завжди сплю». Єдине, що є доброго в цих поневіряннях, те, що ти можеш забути про клятий Нембутал. Нембутал – снодійний лікарський засіб. Роланде, то що таке Тодеш? – поцікавився Едді. Тодеш – почав стрілець і пояснив їм так добре, як умів. З ваннеєвих уроків він пам'ятав, що люди манні тривалий час – Постували, щоб досягти належного стану розуму, мандрували в пошуках саме того місця, що дозволяло зануритися в тодиш. Це вони визначали за допомогою магніту і великих свинцевих тягарців. Щось мені підказує, що в Нідл парку ці чуваки були б як удома, сказав Едді. Будь де у Грінвіч Вільдж, додала Сюзанна. Нідл парк у перекладі Парк Голка. Шерман-сквер у Нью-Йорку. У 1960-1970-х – місце для збіговиськ наркоманів і наркодилерів. Грінвіч-віліч, скорочено віліч – богемний житловий район Нью-Йорка, місце зародження руху бітників. «Звучить по-гавайському, чи не так?» – процитував Джейк за могильним голосом. І всі розсміялися. Навіть Роланд і той злегка всміхнувся. «Тоді ж це ще один спосіб мандрувати», – сказав Едді, коли всі насміялися до схочу. «Як двері, ісклена куля, правильно я кажу?» Роланд хотів було відповісти ствердно, та потім завагався. «Я думаю, це можуть бути різновиди одного і того самого. А ще Ванней розповідав, що кристали – частини чакунської веселки» можуть полегшити занурення в тоدس, а часом навіть роблять його елементарним. А ми справді блимали, як як лампочки, як те, що ти називаєш ліхтарями іскорками. Так, ви з'являлися і зникали. Коли вас не було, замість вас лишалося тьмяне світіння, неначе щось тримало для вас місце в цьому світі. «Дякувати Богові, що тримало», – сказав Едді. «Коли все скінчилося, коли знову задзеленчали дзвіночки і стало темно, чесно кажучи, я засумнівався, що ми повернемося». «Я теж», – тихо мовив Джейк. Небо знову затягло хмарами, і у тьмяному ранковому світлі хлопчик здавався дуже блідим. «Я тебе загубив». Ще ніколи в житті я не був такий щасливий, як тоді, коли розплющив очі і побачив цей шмат дороги», – сказав Едді. «І тебе поряд, Джейку. Навіть Роланд і той здався мені красеним». Він глянув на Юка, перевів погляд на Сюзанну. «Кохана, а з тобою нічого такого не трапилося вночі?» «Ми б її побачили», – сказав Джейк. «Ні, якщо її тодешнуло деінде», – заперечив Едді. Сюзанна стурбовано похитала головою. «Я всю ніч проспала, я ж казала. А ти, Роланде?» «Нічого такого», – сказав Роланд. Він, як завжди, тримав усе в таємниці, поки інтуїція не підкаже йому, що настав слушний час. До того ж, брехати йому особливо не довелося. Він пильно подивився на Едді Джейка. «Якісь проблеми, правда ж?» Едді з Джейком перезернулися. Потім знову подивилася на Роланда. «Так», – зітхнув Едді. «Мабуть». «Наскільки все погано, ви знаєте?» «Здається, ні». «А ти як думаєш Джейку?» Джейк похитав головою. «Але в мене є деякі міркування», – вів далі Едді. «І якщо вони справдяться, от тоді у нас виникне проблема. Велика». Він важко проковтнув слину. Джейк торкнувся його руки, і стрілець з тривогою відзначив, як швидко і міцно той стиснув хлопчикову долоню. Роланд і собі потягнувся та взяв за руку Сюзанну. Перед його внутрішнім зором промайнула картинка, як ця рука хапає жабу і вичавлює з неї тельбухи. Але він прогнав от себе цю думку. Жінки, яка це зробила, з ними зараз не було. «Розповідайте», – попросив він Гедді Джейка. «Розповідайте все до найменших деталей. Ми хочемо почути». «Кожне слово», – підтакнула Сюзанна. «Заради ваших батьків». Два. Вони детально розповіли про все, що з ними сталося в Нью-Йорку 1977 року. Роланд і Сюзанна зачаровано слухали історію про те, як вони йшли слідом за Джейком до книгарні і побачили авто Балазара та його джентльменів, яке підкотило до входу. «Ти ба?» – вигукнула Сюзанна. «Тут тобі погані хлопці. Все майже як у романі Діккенса». «Хто такий Діккенс і що таке роман?» – запитав Роланд. «Роман – це довга історія, викладена у книзі» розтлумачила Сюзанна. Дікенс написав їх із дюжину. Він був, Лебонь, одним із найліпших романістів усіх часів. У його романах люди у великому місті Лондоні зустрічаються з тими, кого знали колись давно, чи познайомилися деінде. Один мій викладач у коледжі терпіти не міг такого розвитку подій. Казав, що в романах Дікенса повно випадкових збігів. «Твій викладач або не знав про «ка», або не вірив у його існування. «Так, а вже ж це ка», – закивав Едді. «Нема сумнівів». «Мене більше зацікавила жінка, яка написала Чарлі Чухчуха, ніж цей байкар Діккенс», – сказав Роланд. «Джейку, ти часом не…» «А я тебе випередив», – сказав Джейк, розстібаючи лямки свого наплічника. З побожним виглядом дістав почухрану книжку про пригоди локомотива Чарлі та його друга, машиніста Боба. Усі подивилися на паліторку. Під картинкою досі стояло ім'я та прізвище Беріл Еванс. «Блін», – сказав Едді, – «це так дивно! Я не хочу з'їжджати на бічну колію або що!» Він замовк, збагнувши, що пожартував на залізничну тематику. Потім продовжив. Усе одно Роланда не надто цікавили жарти й каламбури. Але це дивно. Ту книжку, яку купив Джейк, Джейк 77, написала Клаудія якась там Бахман Інес, озвався Джейк. А ще там між іменами було І, маленьке І. У когось є ідеї, щоб це могло означати. Ніхто не знав. Але Роланд сказав, що подібні імена мали люди в Меджесі. Здається, це було щось на кшталт додатку, що свідчив про шанованість особи. І я не впевнений, що це побічна інформація. Джейку, ти сказав, що табличка на вітрині була інакшою, ніж колись. Що в ній було не так? Я не пригадую, але знаєш що... Якби ти мене знову загіпнотизував, як тоді, патроном, то я б згадав. Можливо, іншим разом. Але нині вранці в нас обмаль часу. Знову, подумав Едді. Ще вчора час не існував, сьогодні його бракує. Але щомусь усе впирається в час, так? Роландові давні часи, наші давні часи, теперішні. «Це неспокійне теперішнє». «Чому?» – спитала Сюзанна. «Наші друзі», – пояснив Роланд і кивнув на південь. «У мене відчуття, що невдовзі вони прийдуть знайомитися з нами». «А чи вони наші друзі?» – спитав Джейк. «Оце вже справді неважливо», – сказав Роланд, але сам у цьому засумнівався. «Поки що звернімо око нашого кхефу до тієї книгарні для розуму. Чи як її там? Ви бачили, як розбійники з похилої вежі мучили власника? Цього Тауера чи Торена?» «Тобто присували його?» – уточнив Едді. «Викручували йому руки?» «Так». «А вже ж мучили», – погодився Джейк. «Мучили». Вставив юк. "Же ж учили. Закладаюся, що Тауер і Торен насправді одне й те саме прізвище, сказала Сюзанна. Торен голландською означає вежа. Побачивши, що Роланд відкриває рота, щоб заговорити, вона підняла руку. У нашому куточку Всесвіту, Роланде, люди так і роблять: міняють іноземні прізвища на більш ну, більш подібне до американського. «Ага», – підтвердив Едді. «Так Стемпович стає Стемпером, Яков, Джейкобом або, або Беріл Еванс стає Клаудію і Інес Бахман», – розсміявся Джейк. Але голос у нього був не дуже веселий. Едді витяг з багаття напівобгорілого патика і став водити ним по землі. Одна по одній з'являлися великі літери К-Л-А-У. Шнобель навіть сказав, що Тауер – голландець. Фріц, воно і є, Фріц, правда, бос?» Він питально глянув на Джейка, шукаючи підтвердження. Джейк кивнув, потім узяв паличку і продовжив. «Ді-і-я». «Те, що він голландець, багато що міняє», – сказала Сюзанна. «Колись голландці володіли більшою частиною Мангеттену». «А хочете знов почути щось у дусі Дікенса? Спитав Джейк. Дописав на землі «І» після Клаудія. І глянув на Сюзанну. «Як щодо моторошного будинку, через який я потрапив до цього світу?» «Маєток», – сказав Едді. «Маєток у Дадж-Гіл», нагадав Джейк. Дач Гілл буквально голландський пагорб. Район Нью-Йорка. Дач Гілл ну звісно, хай йому грець». Переходьмо до суті, а я думаю, що суть полягає в угоді, яку ви побачили, і відчули, що повинні її побачити, так? Едді кивнув. Ваша потреба все побачити здавалася нагальною вимогою променя. Роланде, я думаю, той і був промінь. Інакше кажучи, шлях до вежі. Угу, сказав Едді. Він думав про те, як хмари текли вздовж шляху променя, як тіні тяглися в той бік, куди вказував промінь, як кожна гілка кожного дерева неначе повертала у той бік. «Усе слугує променю», – не раз сказав їм Роланд. І потреба Едді побачити папірець Балазара, якого той тицнув під носа Кельвіна Вітаверу, здавалася саме потребою, пронизливою і невідпорною. «Розкажи мені, що там було написано?» Едді прикусив губу. Зараз йому було не так страшно, як тоді, коли треба було вирізблювати ключ, що дозволив би їм урятувати Джейка і видобити його на цей бік. Але відчуття були схожі, оскільки це було не менш важливо, ніж ключ. Якщо він щось забув, це може призвести до краху світів. «Я не пам'ятаю дослівно». Роланд нетерпляче махнув рукою. «Якщо буде потрібно, я тебе загіпнотизую і витягну з тебе все дослівно». «Думаєш, це має значення?» – спитала Сюзанна. «Я думаю, все має значення». «А що як гіпноз не подіє на мене? Якщо я, типу, непіддатливий?» «Нехай це буде мій клопіт». «Дев'ятнадцять!» Ні сіло, ні впало, озвався Джейк, і всі звернули погляди до нього. Він роздивлявся літери, що їх вони з Едді награмузляли біля пригаслого вогнища. Клаудія і Інес Бахман. Дев'ятнадцять літер. В англійській мові прізвище Бахман містить сім літер. Три. Замислившись на мить, Роланд вирішив поки що на це не зважати. Якщо число 19 було якимось чином із цим усім пов'язане, з часом його значення саме про себе нагадає. А поки що їм трьом і без того було, над чим поміскувати. «Аркуш», – сказав він, – «спочатку про нього. Розповідай усе, що можеш згадати». «То був юридичний документ із печаткою внизу і усім таким». Едді замовк, бо його осяяла проста думка. Ймовірно, Роланд частково міг зрозуміти, про що йдеться. Зрештою, він же був у своєму світі кимось на зразок правоохоронця. Та не завадило б переконатися. «Ти ж знаєш, хто такі юристи, правда?» Відповів Роланд найсухішим тоном з тих, що були в його арсеналі. «Ти забуваєш, що я родом з Гілеаду, Едді, найцентральнішою з внутрішніх бароній. У нас було більше купців, фермерів і фабрикантів, ніж юристів, але їх теж не бракувало. Ти нагадав мені про одну сцену Шекспіра, Роланде. Двоє персонажів точно не пригадую. Може, Фальстаф і принц Гел розмовляють про те, що зроблять, коли переможуть, і війні настане край. І хтось із них каже перш за все, скараймо на горло всіх юристів. «Для початку було б непогано», – сказав Роланд, і його серйозний замислений тон змусив Едді здригнутися. Потім стрілець знову повернувся до нього. «Продовжуй». «Джейку, якщо згадаєш щось, то додай, будь ласка. І розслабтеся, обидва. Заради ваших батьків. Поки що я хочу про все почути в загальних рисах». Хоч Едді й здогадувався про це, але ті слова Роланда додали йому наснаги. Гаразд. То був меморандум про договір. Назва стояла вгорі великими літерами. Внизу було написано «Угоду підписали», а поряд два підписи. Один Кельвіна Тауера, другий Річарда, як його там… Джейку ти не пам'ятаєш? «Сейер», – підказав Джейк. «Річарда Патрика Сейер». В англійській мові ім'я Річард Патрик Сеєр містить дев'ятнадцять літер. Він замовк, вирушачи губами, а потім кивнув. «Дев'ятнадцять букв!» «І про що в ній йшлося в тій угоді?» – спитав Роланд. «Правду кажучи, нічого особливого. Чи то мені так здалося?» Загалом мова була про те, що Тауер володів пустирем на розі 46-ї вулиці і Другої Авеню. Тим самим пустирем, виправив Джейк, де росте троянда. То я правда тим самим. Цю угоду Тауер підписав 15 липня 1976 року. Корпорація Сомбра відвалила йому 100 штук. Натомість він, наскільки я розумію, пообіцяв їм не продавати ділянку нікому, крім самої Сомбери, впродовж усього наступного року. Дбати про неї, тобто сплачувати всі податки і таке інше. А потім надати Сомбері привілей на придбання, звісно, якщо він ще не продасть їм пустиря. Чого він, вочевидь, не заробив станом на ту мить, коли ми його не віддали. Проте до кінця терміну дії угоди ще лишалося півтора місяця. «Містер Тауер сказав, що сто тисяч уже розійшлися», – вставив Джейк. «У тій угоді було щось про те, що Сомбра має першочергове право купівлі», – уточнила Сюзанна. Едді з Джейком задумалися, перезирнулися і похитали головами. «Впевнені?» – невгавала Сюзанна. «Не зовсім, але майже», – відповів Едді. «Думаєш, це важливо?» «Не знаю». Похитала головою вона. «Така угода, про яку ви розповідаєте, без пріоритетного права купівлі вона не має сенсу. Якщо подумати, до чого вона зводиться?» «Я, Кельвін Тауер, погоджуюся подумати про те, щоб продати вам свою ділянку. Ви платите мені сто тисяч доларів, і я буду думати цілий рік. Звісно, у вільні від шахів і кавування з друзями хвилини». А коли рік добіжить кінця, то я, може, продам вам пустир. А може, знайдеться покупець, який відвалить більше грошиків. А ви, мої лапенята, можете піти подутися, якщо вам щось не подобається. «Ти забуваєш про одну річ», – м'яко нагадав Роланд. «Яку?» – здивувалася Сюзанна. «Ця сомбра, незвичайна законослухняна компанія. Сама подумай». Чи законослухняна компанія наняла б когось на кшталт Балазара, щоб він переказував від неї повідомлення? «А ти маєш рацію», – погодився Едді. «У Тауера жишки трусилися від страху». «Все одно», – сказав Джейк. «Це багато пояснює. Наприклад, ту табличку, яку я бачив на пустирі. Ця Сомбра також здобула право за свої сто тисяч рекламувати майбутні проекти». Ти бачив той пункт, Едді? Здається, так. Одразу під пунктом про те, що Тауар зобов'язується не допускати арешту майна чи інших ускладнень. Тому що Сомбра має свій заявлений інтерес, правда? Так, підтвердив Джейк. На табличці, яку я бачив на пустирі, було написано... Він замислився. Потім підняв руки і подивився кудись поміж них немовби читаючи лише йому одному видимий напис Будівельна компанія Mills і «Сомбра нерухомість Ми змінюємо обличчя Мангеттену А далі найближчим часом буде зведено елітні будинки затока Черепахи то навіщо їм ця земля сказав Едді Кондомініуми але що таке кондомініум Наморщивши лоба, спитала Сюзанна. «Якесь занадто новомодне слівце». «Це типу будинок, що перебуває у спільній власності мешканців», – розтлумачив «Думаю, тоді, коли ти жила в Нью-Йорку, такі теж були, тільки називалися по-іншому». «А вже ж!» – з різкими нотками у голосі сказала Сюзанна. «Ми називали їх кооперативами, а якщо викаблучувалися, то могли і багатоквартирним будинком назвати». «Це неважливо, бо кондомініуми тут ні до чого», – втрутився Джейк. «Ніякого будинку вони й не збиралися зводити. То все лише для... Чорт, як це назвати?» «Для прикриття», – підказав Роланд. «Саме так, прикриття», – просяяв Джейк. «Річ у троянді, а не в споруді. А вони не можуть накласти на неї лапу, поки не викуплять землі, на якій вона росте. Я в цьому впевнений». Можливо, ти маєш рацію. Будинок потрібен лише про людське око. Проте назва Затока Черепахи теж не випадкова, ви так не думаєте? Вона глянула на стрільця. Роланде, та частина Манхеттену так і називається Тертл-Бей. Затока Черепахи. Ані трохи не здивувавшись, він кивнув. Черепаха була одним із дванадцяти вартових. І майже не лишалося сумнівів у тому, що охороняла вона дальній край променя, вздовж якого вони тепер прямували. «Може, будівельникам з Мілс нічого не відомо про троянду?» – сказав Джейк. «Але я впевнений, що корпорація Сомбра дуже добре в цьому обізнана». Він запустив руку в шерсть юка. Настільки густу на шиї, що пальці, занурившись у неї, зникли. «Гадаю, десь у Нью-Йорку, в якомусь бізнес-центрі, Напевно, в Істсайдському Тортелбей є двері з написом «Корпорація Сомбра». А десь за тими дверима ще одні двері з тих, що ведуть до цього світу. Якусь мить вони в повній тиші думали про це. Про світи, що обертаються на єдиній осі нетривкої гармонії. І ніхто не промовив ні слова. Чотири «А тепер послухайте, як я собі все уявляю», – сказав нарешті Едді. «Сьюз, Джейку, якщо я в чомусь помиляюся, виправте. Цей чувак, Кел Тауер, хтось типу над Троянди. Можливо, сам він цього не усвідомлює, але так є. До того ж, не лише він, а й усі його родичі-попередники мусили про неї дбати. Це пояснює, чому в них таке прізвище». «Тільки він останній», – додав Джейк. «Сонечко, ти не можеш цього знати напевно», – заперечила Сюзанна. «У нього не було обручки», – відповів Джейк, і Сюзанна кивнула, визнаючи, бодай тимчасово, його правоту. «Можливо, свого часу в Нью-Йорку була купа торенів, які володіли купою ділянок міської землі», – продовжив Едді. «Але ті часи давно в минулому. Тепер єдине, що перешкоджає корпорації Сомбра дістатися до Троянди – це напівзбанкрутілий Черевань, який узяв собі інше прізвище. Він, як називають людину, що любить книжки? Бібліофіл, підказала Сюзанна. Так, він один із них. А Джордж Бьйонді, хоч він аж ніяк не Енштейн, сказав одну розумну річ, коли ми підслуховували. Він сказав, що Торенів заклад був не справжньою крамницею, а дірою, де безслідно щазали гроші. Там, звідки ми родом, таких як він, хоч греблю гати, Роланде. І відбувається з ними одне й те саме. Коли моя мама бачила по телеку якогось багатія, ну, наприклад, Дональда Трампа. Кого? – зачудувалася Сюзанна. Ти його не знаєш, у 64-му він ще пішки під стіл ходив. До того ж це не має значення. Три покоління не роб, ось що вона сказала. Оце по-американському, хлопчики. Отож, Тауар, як Роланд, останній зі свого роду. Час від часу він продає якусь нерухомість, платить з цих сум податки, розраховується за помешкання, поповнює кредитні картки. Він дає борги лікарям, сплачує за поповнення книжкового асортименту. Звісно, я це все вигадую, але чомусь таке відчуття, що насправді все так і відбувається. «Так», – тихо промовив Джейк, – «насправді так і є». «Ви могли розділити з ним його кхев», – пояснив Роланд. А ще ймовірніше прочитали його думки, як це колись робив мій давній друг Алан. Продовжує, Едді. І щороку він переконує себе в тому, що розкрутиться і справи книгарні підуть у гору, що раптом усе налагодиться, як це часом трапляється в Нью-Йорку. Чорна смуга закінчиться, почнеться біла. І тоді він буде в дамках. Але врешті-решт у нього залишається один єдиний шмат нерухомості. Ділянка 298 у 19-му кварталі в Тортлбей. «Два, дев'ять і вісім. У сумі дають дев'ятнадцять», – сказала Сюзанна. Хотіла б я знати, чи це справді щось означає, чи це просто синдром синьої тачки. «Що таке синдром синьої тачки?» – поцікавився Джейк. «Щойно ти придбаєш собі синє авто, тобі скрізь починають вважатися сині машини». «Тільки не тут», – сказав Джейк. «Не тут», – вставив Юк, і всі подивилися на нього. Днями, навіть тижнями, Юк міг мовчати, лише зрідка луною повторюючи їхні слова. А потім з доброго дива видавав щось дуже подібне до результату оригінального мислення. Але впевненим у цьому ніхто не був, навіть Джейк. «Так само, як ми нічого не знаємо, напевно, про дев'ятнадцять», – подумала Сюзанна і погладила пухнастика по голові. У відповідь Юк добродушно підморгнув. «Він триматиметься за цю ділянку до кінця», – сказав Едді. «Блін, та навіть та вишива будівля, де в нього магазин, йому не належить. Він лише її орендує». Далі розповідь продовжив Джейк. Делікатеси від Тома й Джері прогоріли, і Тавар наказує крамничку знести, оскільки якась частина його душі хоче продати ділянку. Та частина, яка нашіптує йому, що він був би несповна розуму, якби відмовився від пропозиції. Джейк замовк, думаючи про те, що деякі думки зринають глупої ночі. Божевільні думки, шалені ідеї, голоси, що не хочуть замовкати». Проте в його душі говорить ще один голос. «Голос черепахи», – тихо докинула Сюзанна. «Так, черепахи чи променя», – погодився Джейк. «Напевно, це одне й те саме. Цей голос каже йому, що він має будь-що триматися цієї ділянки, не віддавати її». Він глянув на Едді. «Думаєш, він знає про троянду? Ходить туди час від часу і дивиться на неї». «Чи кролик паскудить у лісі?» – відповів Едді питанням на питання. «Звісно, паскудить. І, звісно, він про це знає. Мусить якось знати, тому що кутова ділянка на Мангеттені... Сюзанно, як гадаєш, скільки таке може коштувати?» «У мої часи, напевно, мільйон баксів. А вже в 1977-му хто знає? Три? П'ять?» Вона знизала плечима. Достатньо для того, щоб Сейтавер до кінця життя не бідуючи продавав книжки зі збитками, за умови, що він вдало інвестує основний капітал. У цьому шоу все говорить за те, що він руками і ногами опирається, щоб не продавати. Сьюз уже звернула нашу увагу на те, що за свої сто штук Сомбра одержала дулю з маком. Щось вони все-таки отримали. Щось надзвичайно важливе. — Він поклав їм пальця до рота, — сказав Едді. — Правду кажеш. А тепер, коли термін угоди добігає кінця, вони надсилають свою версію великих мисливців за трунами. Крутих перців. Якщо жадібність чи злидні не змусять Тауера продати їм землю з трояндою, то вони налякають його до смерті і змусять продати. — Так, — кивнув Джейк. І хто ж стане на тауері в бік? Можливо, гарон діпно? А можливо, жодна душа? То що нам робити? Купити землю самим, осяйло Сюзанну. Ну, звісно. П'ять. Якусь мить всі переголомшено мовчали. Потім Едді задумано кивнув. Чом би і ні? За угодою корпорація Сомбра не має привілейованого права купівлі. Думаю, вони всіляко намагалися проштовхнути це в свою угоду. Але Тауер не піддався. Тож, звісно, ми купимо землю. Як ти думаєш, яку ціну в оленячих шкурах він загилить? Сорок? П'ятдесят? Якщо він любить поторгуватися, можемо підкинути йому ще якогось мотлуху, що лишили по собі древні. Ну, типу... Ну, типу, чашок, тарілок і наконечників стріл. Ото вже справлять фурор на коктейль вечірках. Сюзанна дивилася на нього з докаром. Ну, гаразд, це не смішно, погодився Едді. Але нам треба тверезо оцінювати наші можливості, крихітко. Ми купка волоцюг з брудними дупами, що втрапила в якусь паралельну реальність. Адже ми вже навіть не в серединному світі. А ще... Наче виправдовуючись, сказав Джейк. «Ми були там не на справжки. Принаймні, не так, як тоді, коли заходиш у котрізь із тих дверей. Вони відчували нашу присутність, але бачити нас не могли». «Не квапмося, все по черзі», – заперечила Сюзанна. «Що стосується грошей, у мене їх повно. За умови, що зможемо до них дістатися». «А скільки в тебе є?» – поцікавився Джейк. «Я знаю, це негречно з мого боку. Моя мама замліла б, якби почула, що я про таке питаю, але...» «Ми трохи занадто далеко зайшли, щоб перейматися через вічливість», – заспокоїла його Сюзанна. «Правду кажучи, мій хороший, я й сама не знаю. Мій татко винайшов кілька новітніх процедур у стоматології, що стосувалися протезування зубів, і завдяки цьому розбагатів. Заснував компанію «Голмс Дентал Industries і всі фінансові справи, аж до 1959 року, вів самотужки. До того року, коли морт скинув тебе під поїзд, мови Венді. Вона кивнула. Це було в серпні. Минуло близько шести тижнів, і в татка стався серцевий напад. Перший з багатьох. Думаю, частково в усьому винен стрес від того, що трапилося зі мною. Але я не вважаю себе винною на сто відсотків. Він просто видихався, от і все. «Ти не мусиш картати себе. Ти ні на крихту не винна», – запротестував Едді. «Ти ж не сама стрибнула під колеса, Сьюз». «А вже ж! Але твої відчуття і те, як довго вони тривають, не завжди мають багато спільного з реальним станом речей. Відколи померла мама, піклуватися про нього мусила я. Мусила, проте не зуміла». «За всі ці роки я так і не змогла переконати себе в тому, що невинна». «Що було, те загуло», – без особливого співчуття сказав Роланд. «Дякую», – сухо відповіла Сюзанна. «У тебе просто таки талант перекреслювати минуле». Хай там як після першого нападу тато передав справи своєму фінансистові, давньому другу Мозесу Карвару а після татової смерті дядечко Мос продовжував вести справи вже замість мене. Гадаю, що на ту мить, коли Роланд витяг мене з Нью-Йорка до цієї чарівної глушини, я була варта восьми чи десяти мільйонів доларів. Цього вистачить, щоб придбати ділянку містера Тавора, якщо він, звісно, схоче її нам продати. Якщо Гетті не помиляється щодо променя, то Тауер продасть її навіть за оленячі шкури. Я вважаю, що глибинне, переховане я містера Торена, ка, що змушувало його так довго не продавати ділянку, чекає на нас. — Чекає на прибуття кінноти, — пожартував Едді. — Як Форт-Орт у останні десять хвилин кіно з Джоном Вейном. Роланд глянув на нього серйозно, без усміху. Він чекає на світлих, воїнів білості. Сюзанна подивилася на свої коричневі руки, підніши їх до обличчя. Тоді, думаю, на мене він точно не чекає, зрештою сказала. Ні, заперечив Роланд, чекає. А сам замислився на мить, якої раси та інша, Мія. Нам потрібні двері, сказав Джейк. Як мінімум двоє дверей, докинув Ведді. Одні, щоб дістатися до тауера. Але перед тим ми маємо потрапити до Сюзанненого часу, а для цього потрібні ще одні двері. І щоб цей час був якнайближчим до того, звідки забрав її Роланд. Ото вже буде облом, якщо ми повернемося до 77-го, перетремо з тим чуваком Карваром і довідаємося, що він оголосив Дету Голмс мертвою ще в 71-му. І все її майно відійшло родичам у Грінбей чи Санберду. «Чи потрапимо до 68-го, а там виявиться, що містер Карвар здимів», – сказав Джейк. «Перевів усе на свої власні рахунки і гайнув доживати віку на Коста-дель-Соль». За інших обставин, шокований погляд сюзанених круглих від подиву очей міг би здатися куметним. «Дядечко Мосна таке не здатен. Він же міг хрещений». «Робач!» – сконфужено промовив Джейк. «Я читав багато детективів. Агату Крісті, Рекса Стаута, Еда Макбейна. У цих книжках таке трапляється повсякчас». «До того ж», – додав Едді, – «великі гроші міняють людей». Вона змірила його холодним оцінюючим поглядом. Неприродним і чужим для її очей. Роланд, якому було відомо те, чого не знали Едді та Джейк, Подумав, що цей погляд призначено для ропух, з яких вичавлюють нутрощі. «А тобі звідки знати?» – спитала вона, але відразу ж оговталася. «Ой, вибач, серденько, я не хотіла». «Та пусте», – сказав Едді і усміхнувся. Проте усмішка вийшла вимушеною і непевною. «Зірвалося з язика, буває». Потягнувшись, він узяв її за руку і стис. Вона відповіла таким самим потиском. Усмішка на обличчі Едді трохи поширшала і стала природною. «Просто я знаю Мозеса Карвера. Він у житті цента чужого не взяв». Едді підняв руку, сигналізуючи не так про довіру до її слів, як про те, що він більше не хоче продовжувати цю розмову. «Послухайте, но, чи я правильно вас зрозумів?» – сказав Роланд. По-перше, все залежить від того, чи вдасться нам повернутися до Нью-Йорка у вашому світі. До того ж, моментів часу, до яких ви плануєте втрапити, цілих два. Настала пауза. Всі перетравлювали цю інформацію. Потім Едді кивнув. Точно. Для початку 1964 рік. Сюзанна щезла пару місяців тому, але шукати її не перестали. Ніхто ще не втратив надії. Вона ефектно з'являється на публіці. Публіка аплодує. Повернення блудної дочки. Ми забираємо грошенята, хоча це може забрати трохи часу. Найважче буде вмовити дядечка Моза дати нам гроші, сказала Сюзанна. Коли йдеться про гроші в банку, він стоїть намертво. Я впевнена, що в глибині душі він досі вважає мене восьмирічною дівчинкою. Але ж за законом гроші твої спитав Едді. Роланд помітив, що він дуже обережно добирає слова. Ще не до кінця оговтався від а тобі звідки знати. І від погляду, яким вона супроводжувала ці слова. Тобто він не зможе завадити тобі їх забрати? Ні, любий. Тато й дядечко Мос заснували для мене трастовий фонд, але в 59 році, коли мені виповнилося 25. Я отримала право сама розпоряджатися грішми. Вона перевела на нього погляд своїх очей. Темних, напрочуд гарних і виразних. Ну от, тепер ти більше не дійматимеш мене питаннями, скільки мені років. Сам можеш вирухувати, якщо вмієш віднімати. Це неважливо, сказав Едді. Час – це лише обличчя на воді. Від цих слів у Роланда по руках побігли мурашки. Десь далеко лебонь на розкішному полі криваво-червоних троянд, від якого їх досі відділяла чимала відстань. Через його могилу перечалапав птах расті.